Мені здається, що я вагітна. Завагітніла від цього потворного розпусника і гвалтівника. Олена зупинила на ній пильні невеличкі оченята, посадила її в крісло і промовила лагідненько. Так, ти вагітна серденько. Ні. «А звідки ти знаєш?» Марія аж задихнулася від розпачу. «По очах бачу», – збрехала Олена. Внутрішній погляд просвітив Марію як рентген і дійсно зафіксував новий початок життя у її лоні. Він нагадував ледь помітне джерелочко, що пробивалося на поверхню землі. Марія зайшлася таким голосним плачем, що Олена аж розгубилася. «Не плач, це ж не кінець!» «Кінець! Усьому кінець!» – крізь хлип мовила Марія. «Тепер ми ніколи не будемо разом з Василем!» «Хочеш, поведу тебе до моєї знайомої лікарки» і вона зробить тобі аборт. Не буде ж ти народжувати дитину от заброди?» Марія усе схлипувала. До сьогодні гадала, що доля вичерпала усі свої сюрпризи, а виявляється, основний тримала до цього похмурого задощеного дня. «Можна зірвати вагітність і без лікаря», – безтурботно мовила Олена. «Ти залишайся в мене на ніч», – додала багатозначно. Марія не вловила за тим поглядом нічого недомовленого. Її думки нагадували вітер, що несподівано зірвався посеред тихої сірої мжички. Олена постелила їй на розкладному кріслі, а сама лягла на дивані. Марійна присутність ламала звичний плин її життя. Його таємничість була відома лише кільком людям, тим, що служать одній справі і працюють на одну і ту ж потужну силу. Більше нікому вона не повинна до пори, до часу відкриватися, а може і ніколи того не зробить. Так вилять їй ті, що понад нею, так велить їй той невидимий повелитель і вчитель, що дає їй силу і знання, і якого вона чує, чує його пророчий всезнаючий голос. Це він сказав їй про Маріну вагітність і про те, що її треба зірвати. Її подвійне життя – це казка і тайна за сімома замками. Одне – сіре, буденне, непоказне, а друге – бурхливе, приховане від людського ока, значуще. Наказ повелителя – служити йому через причетність до могутньої всевладної організації. Тому вона ревно виконує усі доручення земного свого повелителя, який надто часто викликає її прогулятися то коло Дніпра, то десь в парку. Ця пташка, що зітхає у кріслі і від якої йде Потужна хвиля страждання давно сидить у клітці, і вона вже сплела на неї сильце. Марія крутилася з боку на бік. Олена теж не спала. Вдень вона відіспалася, а тепер була готова до бурхливих дій. Це була її улюблена пора. Коротких днів і довгих ночей. У цей час почувала в собі особливу силу. Той, хто мовби втихав у довгі літні дні та християнські свята в пилипівчані ночі не давав їй спокою, відчувала поруч безліч невидимих істот. Кожен, хто переступав поріг її квартири, реагував на них своєрідно. Нападав страх, гнітючий настрій, з'являлося непереборне бажання залишити квартиру. Марія теж долала це почуття і чекала ранку. Олена посилала на неї цілі потоки руйнівної енергії. Кликала свого таємничого помічника і повторяла багато разів заклинання «Зірви вагітність! Зірви вагітність!» Робила це не раз знайомим жінкам і була переконана, що з Марією станеться теж. Раз-пораз раз перепитувала «Тобі не стало погано?» «Ти нічого не відчуваєш?» «Ні», – тихо відповідала Марія. Вранці Олена побігла до Дніпра скупатися. А потім вони подалися до лікарні. Вагітність підтвердилася. Якимись, мов би, ватними ногами Марія перетнула коридор лікарні. «Завтра в десять вона тебе жде», – почула, я різь сон Оленин голос. «Пішли до мене». Шла поруч Олени, чула тихе журчання її голосу, а зміст слів не пробивався до неї. Зайшли до квартири. Олена подала Марії чашку якогось піла. Її губи щось вишіптували, але дівчина того не чула і не бачила. Життя загнало її в глухий кут, і чи не краще було обірвати це нестерпне існування? Тоді б не стало цієї ненависті до заброди і любові до Василя, що спалює її несамовитим полум'ям. З нею вона прокидається і засинає, нею дихає, вмирає і воскресає нею. Олена кликала Марію обідати, але вона відмовилася. «Ти засни, і я засну, бо чогось не виспалася вночі», – сказала солодким голосом Олена і позіхнула крутилася клубочком і швидко і легко провалилася у сон. Марія теж поволі засинала під тихе шумовиння дощу. І раптом побачила поруч себе хлоп'ятко років п'яти. Воно дивилося на неї великими сумними очима і промовляло благально. Мамо, не вбивай нас, не роби того, що задумала, обоє помремо. Ми мусимо жити. Воно так близько підійшло до неї, і заглянуло в очі, що Марія аж затремтіла у сні. У його постаті, личку, скорботному погляді було щось таке рідне й щемне що серце зайшлося ніжним і ще незнаним почуттям. Наступного дня Олена рано подалася кудись, залишивши записку. «Після лікарні можеш повернутися до мене. Тримайся. Не бійся, Олена». Марія відклала записку і подивилася на годинник. Стрілки показували десяту годину, знову пригадала сон і стрепенулася. Він щось змінив у сіро чорній пряжі її розпачливих роздумів, неначе вплелася туди рожева ниточка і зачала там яскравий і несподівано новий візерунок. Олена повернулася додому у край з Пантеличина. Розмова із шефом не сподобалася їй. Ще й досі у вухах гучав його голос, який повторяв холодно і спокійно. «Нужно її убрати". «Она нічого не ділає такого, що составляла би опасність», – мляво заперечувала Олена. «Даже её внешность опасна. Она ярко выраженная украинка». «Но за это не наказывают?» — вздевовано мовила Олена. «Да, когда мысли хорошие, правильные, советские. А в этой красивой головке, сама говорила, мысли скверные». Убері її звісним тобі путем і лівнуши самоубийства. Олена зайшла до квартири і втомлено опустилася на диван. Розгублено дивилася на Марію. Ця чиста, горда дівчина подобалася їй, і вона не хотіла її смерті. Ну, як... «Все гаразд?» На невиразному личку з'явилася силована посмішка. «Я не ходила», – сказала Марія і розповіла свій сон. Олена лише здвигнула плечима і промовила. «І що ж ти тепер будеш робити? Народжувати от заброди?» «Якийсь там сон їй завадив». Марія промовчала, знову побачила скорботні очинята дитини, почула його благальний голос. «І як ти уявляєш своє життя? Народиш дитину нього і будеш чекати Василя? Ото він зрадіє, дізнавшись про це». Помовчала, а потім знову тихо зажабонів її голос. Якщо вирішила народжувати, тоді виходь заміж за цього хлопця, і всі проблеми вирішаться автоматично. Тебе поновлять в університеті, в дитини буде батько, і ти не думатимеш, де тобі переночувати і що з'їсти. Додому ж ти не поїдеш? Марія наполухано подивилася на Олену і сказала крізь схлип. «Краще померти страшною смертю, ніж вийти заміж за заброду». «Він що, такий бредкий негарний?» – здвигнула плечима Олена. «Він потворний морально, а не зовні. Він викликає в мене огиду» то як можна народжувати нього дитину? А раптом вона буде схожа на нього. Ти й дитя своє будеш ненавидіти. Озвався телефон. Олена підняла трубку. Психологічний страх не дав їй прийти, але вона прийде завтра. Олена поклала трубку і переможно подивилася на Марію. «Ти чула, що я сказала? Завтра вона тебе жде о дванадцятій». Аж під вечір повернулася до гуртожитку. Вже коли йшла від автобуса, побачила білу волгу. З неї вискочив молодий заброда і перегородив їй дорогу. «Почекай, треба поговорити», – він видавив посмішку. Марія з розмаху вдарила його по обличчі, посмішка оформилася вона хабно. «Я тебе такою ще більше люблю».